Okay. In the sea of Transformations. Ja kuten näiden tilausteos uusintojen tyylin kuuluu, mukana on myös tekijän, eli tässä tapauksessa Pertti Grönholmin haastattelu, joka tehtiin silloin teoksen ensiesityksen aikoihin, eli vuonna 1997. Jos oikein syntyä syviä pohtia, mistä tämä musiikin tekeminen on lähtenyt liikkeelle, niin ehkä mulla kuitenkin on kaksi semmoista perus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 Mutta kyllä tietysti tämä varhainkin rytmipuoli, niin se ehkä mulla edustaa taas tämmöistä kerronta puolta, Eli sen avulla pystyy jakamaan aikaa aika mielenkiintoisella tavalla. Noin kertoi Pertti Grönholm, tämän uusintana kuunneltavan tilossävelyksen säveltäjä ja esittäjä. Hän on tehnyt musiikkia jo pitkään monilla eri projektinimillä, joista ehkä tunnetuin on norjalaisen levymerkille levin tehnyt Dystopia, joka on Pertti Grönholmen ja Isma Virran yhteinen kokoonpano. Muita projekteja ovat olleet muiden muassa projektit, Project JPO ja New Pantalassa sekä tänä iltana kuunneltava musiikin esittäjä Corporate O9. Nimiä ja kokoonpanoja on siis monta, mutta miksi? No mä oon huomannut alun perin, kun mä oon tehnyt musiikkia, niin... Koska fiilikset on usein... Niin kuin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 selkeyttä siihen touhuun. Mitkä näistä sun systeemistä on sooloprojekteja ja mitkä on yhteistyöprojekteja? No, k on aini, joka alkoi alko tuossa 1991, niin siinähän oli nykyisen paremmin Panasonicista tunnettu mikä vaini oli myös mukana. Ja se oli silloin kahden miehen projekti, mutta nykyään k on ainoa oikeastaan sooloprojekti. Ja k on sillä on tosiaan ollut albumin jälkeen muutamia julkaisuja kokoelma-albumeilla, mutta ei mitään varhaista. Oma, oma albumi on tullut toistaiseksi ulos. Ja tämäkin tilaus, minkä minä nyt olen tehnyt radiomafialle, niin kuuluu tähän co aina projektiin. Ja Disaster Village tosiaan, joka on tämmöinen dark wave, dark ambient tyyppinen projekti, on Ismo Virran kanssa ideoitu ja soitettu. Ja samoin The New Pantalassa, joka on sitten hieman, hieman ehkä...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 Myös ollut tarkoitus mennä konservatorion opiskelemaan pianon mutta nuoren ikäni takia, eli mä olin silloin viisi vuotta, kun mä olin pääsökokeessa, niin en päässyt silloin, muuten olisin kyllä kuulemma päässyt, mutta Sitten se jäi lähinnä tämmöisten pianotuntien varaan ja yksityisopetuksen varaan, mutta oikeastaan sitten se lopahti, se kiinnostus hyvinkin Pian ihan parin vuoden päästä, koulu, koulu alkoi ja kaikkia muuta varmaan tuli siinä sitten mukanaan Ja, ja sitten mä innostuin musiikkiin vasta oikeastaan tuossa 15-16-vuotiaana sitten 80-luvun alussa Rupesin enemmän kuuntelemaan ensinnäkin musiikkia. Ja just silloin sattui tulemaan tämmöisiä ensimmäisiä syntsä elektronisia bändejä. The Human League. David Bowiella oli mielenkiintoisia juttuja. Muistan, että kaverin kanssa joskus 77 kuunneltiin Bowiein Heroes-levy, joka oli ainoa silloin Hollolan kunnan kirjastossa, niin lähes puhki. Ihan muutamassa kuukaudessa. Ja, ja se oli semmoinen tosi, tosi vaikuttava tekijä, että suoraan suurin piirtein siirretty.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 Kovin ilmeistä, että joku nyt aloittaa musiikkia tehdä syntetisoilla, koska mitään muuta soittimia ei ollut. Ja tota, musiikissa, mä en koulussa mikään kovin loistava koskaan ollut sinänsä. Mutta ehkä just se viehetti, että, että yhdestä soittimasta voi saada todella monenlaisia ääniä. Eli se oli se into siinä sitten hankkia tämmönen ensimmäinen syntetisoija. Ja se oli tosiaan Rolandin SH09, joka joka on kyllä sitten edelleen kuulunut lähes joka projektissa, joka biisellä, mitä mä oon tehnyt. Se on semmoinen rakkain leikkikalu ehkä, mitä on tullut koskaan hankittua. Ja siitä se on pikkuhiljaa lähtenyt. Mä oon kasannut sitten kouluaikana, lukioaikana, kerännyt soittimia sitten sen ympärille ja muodostanut pikkuhiljaa sitten studiota, joka, joka on sitten nyt ollut tässä nykyisessä asussaan 7 kahdeksan vuotta. Eli hyvin pienestä lähtenyt liikkeelle. Tosiaan ensimmäiset julka julkaisut on vasta vuonna 1991, että siinä väliin on mahtunut monta vuotta, jolla mä olen tehnyt pelkästään laatikkoon tavaraa. Onko nykyaikaisella koneella helpompi ja nopeampi tehdä, nykyaikaisella on helpompi ja nopeampi tehdä asioita valmiiksi kuin vanha analogilla? No ei välttämättä, koska laitteet, joihin tietysti mahtuu lukematon määrä erilaisia ohjelmia, soundeja ja sekvenssejä, se vaatisi tietysti... Erittäin niin tarkkaa ohjelmointia, huolellista paneutumista äänen rakenteeseen. Ja varsinkin tämä soundien rakentamispuoli, niin se on todella aikaa viepää hommaa. Jos todella haluaa niin kuin viimeisen päälle kontrolloida sitä juttua itse, niin silloinhan se pitäisi lähteä siitä, että rakentaa jokaisen soundin itse suurin piirtein alusta lähtien, jos ei ole tyytyväinen niihin valmiina oleviin soundeihin, mitä laitteessa on, tietysti tehtaan jäljiltä olemassa. Ja siinä mielessä niin sitä harmittelee, että jos olisi. Niin Tavallaan säännöllinen työsuhde jonkun toisen musiikin tekijän kanssa, joka voisi hoitaa esimerkiksi tai vuorotelleen sitten soundien tekemisen ja viisien rakentamisen. Se on ihan ihanteellinen työjako, koska sitä tuntuu nimenomaan sitten käyvän niin, että se musiikin käytetty sitä ajasta niin suurin osa tietenkin menee viisien rakentamiseen. Ja soundien ohjelmointi ja tekeminen, joka sinänsä on äärettömän mielenkiintoista puuhaa, niin se jää usein vähemmälle. Mutta se on...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 No, oikeastaan aika vaikea sitten sanoa, että kummasta. Kyllähän mä molempia teen ja molemmista pidän. Sitten taas riippuu hyvin paljon fiiliksistä, että joskus sitä jaksaa näprätä jonkun digitaalilaitteen kanssa niin, että ohjelma on joka... joka niin kuin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 Videongelmat on välillä sitä luokkaa, että niitä, niitä todella joutuu hiomaan ja käyttämään aikaa sitten siihen, että ne pysyy vireissä ja, ja oikeissa lämpötiloissa. Sulla on oma studio. Minkälaisella laitteistolla sä teet musiikkia tällä hetkellä? No mä oon kansannut laitteistoni tosiaan pikkuhiljaa vuosien varrella ja tässä nykyisessä asunnossa se on ollut jo aika monta vuotta. Eli mä en ole nyt viime vuosina laittanut rahaa laitteisiin juurikaan, vaan mä nimenomaan sitten keskittynyt musiikin tekemiseen ja, ja sitä kautta sitten pyrkinyt pitämään hyvin niin kuin, tavallaan tiukan kontrollin sen suhteen, mi mitä, mitä laitteita mahankin hankin ja, ja mitä uusia mahdollisuuksia tulee, koska uusien mahdollisuuksien edessä menee aina niin kuin, pitkän aikaa, ennen kuin niitä pystyy todella hyödyntämään. Joskus se saattoi olla niin rajattomat, että sitä tavallaan musiikilliset ideat latistuu ja kutistuu siinä kaikki mahdollisuuksien edessä todella niin, että niistä ei jää mitään jäljelle. Eli mä oon lähtenyt si sille tielle, että opettelee pikemminkin tuntemaan ovat laitteensa niin hyvin, että niistä saa sen, sen idean sitten puserettua kuultavassa muodossa irti, jonka alun perin on halunnut. Eli tällä hetkellä mun studio koostuu neljästä viidestä syntetisoijasta, yhdestä samplerista, tietokonepohjaisesta sekvensseristä, parista rautanauhrista, neliraitadekistä ja joukosta miksaus- efektilaitteita. Eli pääosin kuitenkin sitten äänen, äänen muokkaus on ihan analogis pohjasta, eli ekvalisaattoreiden efektilaitteen. No tietysti siellä on digitaalisia efektilaitteita mukana myös, mutta, mutta myös, myös sitten ihan analogisia laitteita. Esimerkiksi synteetysä, vanhojen synteetysaujien kautta voi kierrättää digitaalisia soundioista, joista saattaa saivan uudenlaisia viritelmiä irti. Analogisia mulla on kolme, kolme kappaletta semmoista vanhempaa mallia ja sitten on näitä 80-luvun lopun digitaalisia muutama. Ja sitten yksi suht, suht sampleri, joka kyllä kuitenkin riittää aika monien ideoiden toteuttamiseen. Noin kertoi vuonna 1997. Tänään avarosomussa uusittavan tilaussavilyksen tekijä Pertti Grönholm, jonka Corporate O9 nimellä tekemä puolituntinen Major Sea in the Sea of Transformations kuunnellaan kohta puoliin. Mutta sitä ennen tekijä itse vielä kertoo vähän tuon kokonaisuuden taustoista. Mulla oli ideana alun perin nimenomaan, että nyt tehdään sitten sellainen, sellainen biisi, jossa on jonkin näköinen teema ja rakenne. Koska kyse on kuitenkin, mä halusin, että se on niin. Kohtuullisen pitkä teos, että todellakin voi, voi sitten käyttää siinä paljon ideoita, paljon erilaisia ideoita. Ja teidän niistä toimiva pitkä kokonaisuus. Ja mulla oli alun perin semmoinen hyvin temaattinen skeema, mistä lähtee liikkeelle. Mutta loppujen lopuksi pirstoutui sitten hyvin moniksi pieniksi jutuiksi, jotka lähti kehittämään omaa tietänsä täysin omanlaisiksi se jutuiksi. Ja oikeastaan siitä alkuperäisestä ideasta sitten jäi vain semmoinen tietty.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 No ei epänormaalista, koska kyllä hyvin rytmikäistä ambienttia tehdään nykyäänkin. On todella niin jungle ambienttia, drum and bass ambienttia, monen tyyppistä tavaraa, jota kutsutaan ambientiksi. Mutta lähdin kuitenkin siitä alun perin, että mukana olisi myös rytmisoittumia ja rytmi sound, äh, rytmiluppeja, perkussioääniä, tämän tyyppistä äänimateriaalia. Ja niinpä jotenkin tuntui luontavalta, että se nivoutuisi nimenomaan Corporate Online-projektiin, jossa mä oon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 Se rakentuu myös erilaisten rytmien varaan tai etenee niiden, niiden mukana tilasta toiseen. Se on oikeastaan tämmöinen tila Erilaisia tiloja, jotka sitten, jolla on oma soundinsa, oma teemansa, oma melodian pätkänsä, oma rytminsä. Ja joissa sitten punaisena langana kulkee joitakin niitä alkuperäisiä ideoita, mitä, mitä mä oon hahmottanut. Puoli vuotta suurin piirtein mä tätä kypsittelin tätä juttua. Ja, ja Pari-kolme kuukautta sitten meni sen rakentamiseen lopulliseen muotoonsa. Antaako tämä kokonaisuus hyvän kuvan sun musiikista. Se ei tietenkään anna kuvaa kaikista siitä, mitä mä teen. Koska esimerkiksi on Onan, joka nyt on ollut seitsemän vuotta melkein kasassa, niin siinä on muodostunut tietty oma, oma tyylinsä ja oma politiikkaansa, miten, miten siihen suhtautuu itse ja minkälaista musiikkia se tuottaa. Että jos ajattelee sitten mun muita projekteja, niin, niin tämä voi olla erittäin kaukana niistä jutuista taas. Mutta periaatteessa kyllä tietysti, koska esimerkiksi ne laitteet, joita mä käytän, jotka ilmeisemmin on tunnistettavissa sieltä, niin ne on, on hyvin se, sillä lailla tunnistettavia juttuja ja soundeja, joita löytyy muistakin tämän projektin. Viisestään monista muistakin kyllä. Että, että kyllä se varmaan siinä mielessä on ihan, ihan kuvaava. Tosin tällaisia laajoja kokonaisuuksia, en ole niin paljon harrastanut, että, että sanotaan tuollainen puolen tunnin biisa, ja tosiaankin niitä ei, ei ole tullut tehtäiltua. Eli tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen uusi kokeilu mun, mun kannaltani. Noin kertoi Pertti Grönholm vuonna 1997, jolloin tämä nyt kuunneltava tilaussävelys valmistui. Ja nyt sitten äänten äärelle ja noja matkalle. Nyt tulee puoli tuntia rytmistä kuviokelluntaa C-duurissa ja taajuuksien ristiaalokossa. Kiinnittäkää turvavyönne. Avarusomulle yksi oikeudella tehty äänimatka vuodelta 1997. Nyt juhlallisena ja ainutkertaisena uusintana Avarusomun kymmenvuotisuhlaan kunniaksi. Corporate O-9 ja Major Sea in the Sea of Transformations. is mission control to Major C. You are now about to enter the Sea of Transformations. Please follow the instructions and prepare yourself to abort the mission if something goes wrong. Remember, pal, you are the first human being ever trying to do these. The lowest layer you're now approaching is the base shifter. You will pass it on two minutes. as you can feel soon. Melodic sequences are typical for this layer too.